Ти ж і шляху не знаєш, і зірок не бачиш, і степу не чуєш. Вон лисиці злякався. Але ж ти і нахабний, хлопче. Тобі хоч скільки років? Вісімнадцять. Я просто кажу, що бачу, і що знаю. Так, так, о 18, мабуть, так би казав і я. Тільки мені вже ось двадцять дев'ять. І я бачив життя на 11 років більше, ніж ти. І країв, і людей різних. Ет, так що казати? Що з тобою говорити, коли ти не чуєш і не хочеш чути, і не можеш? Ти сам себе не чуєш, осоруте. Ти співаєш пісню, свою у степ, і не для мене, і не для себе. Роки – не ціна, Батирові, розум і сила – Мужність. Ось його ціна. Давай спати. Досить. Гаразд. Ти правий. Це порожні балачки. Ну, мось спати. Ні. З таким не добалакайся ні до чого. Дикий хлопець упертий і зарозумілий. У полон бом такий потрапив, а тихти йому я довоміг. А що б із ним далі було? Невідомо ще. Як і зі мною, врешті. Але тут у степу він орієнтується краще, ось і командує, ніби старший, поважніший. Данило відчував, що в Айдарові, що до нього крилося таке ж роздратування, як і в нього, Данила та Айдара. Розмовляли вони, ніби добре розуміючи один одного, але не чули нічого поза словами, ще й у в'язниці. Коли кинули йому Айдара в темницю. У товариші, Данило почав було заговорювати з новим в'язнем, але наткнувся на глуху стіну замкнутості ворожнечі, навіть злості, що в свою чергу викликало досаду і роздратування у Данила. Лише коли вже сталося так, що виходи не було, і втікати і сам він не міг, він знову звернувся до кипчака. Тож одразу ж зреагував на слово Втеча, і вони швидко домовились. Все ж недовіра між ними була сильнішою, ніж навіть спільні дії і спільна небезпека, яку вони перебурювали ось уже протягом третьої доби, не рахуючи тих днів, що Айдар сидів разом із Данилом у Зіндані. Недовіра, однак була не до сил товариша а до спроможності зрадити чи підвести. Ні. То було щось інше і більше. То була недовіра до цього чоловіка, бо він ось такий. «Який?» – спитав себе якось Данило. «Такий, що чимось одразу ж приваблює, але те, чим він приваблює, що, може, викликало б приязнь за будь-яких мирних умов нині в умовах їзниці і потім втечі, Викликав недовіру. Ті риси, що могли б викликати симпатію, видавалися слабкістю. Саме через них росло глухе заперечення, бо вчувалося в іншому за позірним героїзмом і відвагою, ще й таке, що в умовах війни навряд чи могло бути силою. Те не для війни, не для цих умов. Тут він, мабуть, не потягне, бо ось такий. Вони лежали у видолинку, насиливши трави під себе, а обидва скрутившись у калачі, ледь торкаючись спинами один одного. І цей доторк, який був необхідний, бо поночі було зимно, Викликав у обох ще більший супротив і роздратування Борода у Данила кілька днів вже не голена волосся темно-русяве, кучеряве, темні вуса, блакитно-зелені очі, засмагле обличчя Шаровар і срочка невиразного сірого кольору, босі ноги із підошвами, що давно стали, як у чоботях все ж поколоті до крові колючками, клунок із харчами, і кинжал у руці, який він знову поклав поруч, вмощуючись спати.